Irratilizentzietaz frekuentzietaz mintzatuko gara datozen minutuetan, izan ere haintzineko legegintzaldian PSE Buruzela hogeita malau irratilizentzia banatzeko erabaki hartu zuen horretarako deialdi zabalduz. Alegaltasunean ari direako aldean irratianitz, eta beraz, frekuentzia legal bat nahi duen proiektu komunikatibo orok, txosten bat orkestu behartzuen frekuentzia bat irabazteko. Hogeta malhau izan ziren orotara banaturikoak, irailan eman zuen garaiko jaurralitzak erabakia, eta zorionez amairu izan ziren etorkizunean, euskaraz lan egiteko aukera lortu zuten irtiak. 2000 eta urteko abendu astapenean aldiz egoerak erabateko aldaketa eman zuen. PSE gobernutik ateratzear zegoela, atzera bota zen, hau da, delako lehiak eta balio gabetu egin zuen, beraz banatuak izan ziren hogeita malau irrati lizentziak, berriz ere eskutxean gelditu ziren, edo frekuentzia legala lorturiko irratiak berriz ere biluzik gelditu ziren legalitatearen aintzinean. Zer gertatu ote da? Kontua da, irregulartasunan hitz egon direla frekuentzia nori emateko erabakitzeunean. Eskandaluaren berri eman zuen joan den astean berri egunkariak eta horren antzinean prentza horreko eskainu dute Antxeta Irratiak, Euskal Irrati Zerbitzuak, Araba Irratiak eta Justuri Irratiak. Anchetet irratiak Donostiari hedatzeko baimena eskuratuzuen Agusernan enbertako lendakariak egoera azaltzen digu. Ireguraltasunez betetako porzesu bat izan da, prentzan agertu da eta guk euskarazko irratiok sentitzen gira horren horren erdian baituak. Guztiz baituak deskurritu dugu prentzaren bidez interes politikoengatik egine izan dela ezartua izan ziren ireguraltasun guzti horiek eta azkenean berriro euskara zela kaltetuena eta izkuntz urraketa baten aurrean ginen berriro. E, joko handagona da, ia interes politiko batzuengatik euskara kaltetu izango den, edo Euskaraz informazio jasotxeko eskubidea kaltetu izango den, guretzat hori dagakoa. Euskal Herrati zerbitzuak ekideko ibona altuna kaldiz aipatzen ari garen irregulartasun baten berri ematen digu. Guzalatu nahi duguna, egin batean da, lehiak eta guztionen prozesuan gertatu diren e, irregulartasunak edo gauza guretzat, bentsat, gauza harraroak direnak, ez? Lehiak eta hau martxoan hasi zen, eta gitzu gara bera, ba, bueno, urte EPE batean gauza asko gertatu dira bertan, ez? Proiektuak aurkeztu ziren bere egunean, eta e, bueno, proiektu horien valorazioak, mai, valorazio maibatek egin bar zituen, gobernuko valorazio maibatek. Expediente aztertzen e, jarri garenean, ikusi dugu valorazio batzuk egin zituela Eusko Jaurlaritzak, eta proiektu guztien sati bat, beste kanpoenpresa bati eman ziotela valoratzeko. Orduan badago momentu batean espedientean e, bileretako goaktetan jasota dagoena, zeinetan e, ikusten den maiko zuzendariak, valororazio hoiek Eusko Jaurlaritzak egindako valorazioak kanpo enpresari valorazioak e, bidaltzen dizkionak. Hori gurettzate irregulartasun oso larri bat da, Ulertzen dugu e eh, kanpo enpresa horrek aurreko valorazioak izan da Balorazio berri hoiek, moldatu alzituela, beraiek nahi zituzten, enpresak edo irratiak, lisentziak lortzeko eta uste dugu, bueno, ba, akatsa larri hori, salatzeko modukoa dela. Frekuentzia legali gabe egoteak desoreka eta segurtasun falta areagotzen dio irratiari. Donostiako txantxakun irrati elkarteari berriki gertaturikoa, azaltzen digu Agus Hernanek. Duela gutxi ikusi dugu adibide bat, konkretu jatzeko da txantxakun irratia Donostin, Beri ondoko irratiak egin du igo potentzia eta behartuak izan dira aldatzeko aldatzeko frekuentziak. Diala ez dago bater estabilizatua, diala dago inestabilitate izugarrizko batean eta irrati txikiak eta euskarazko irrati txikiak beti izan dira kaltetuak. Aukera historiko baten aurrean ginen bederen amairu errat, euskarazko irrati berriak ezberdinak eta pluralak dialan modu legalean kokatzeko Frekuentzia lortu eta ondoren kendua izant zaien irratiek elegite aurkeztu zuten eta egungo Eusko Jaurlaritzak apirilaren 4 du azken epea zerbait erantzuteko elegitea onartzen duen ala ez es esateko EAJotarren gobernuak ideia onartzen ez padu, batek daki noiz sortuko den berriz ere halako aukera bat Euskal Irratikintzarentzat. Sektore honek Martin Ugalde parkean emandu prentzaurrekoa Euskalgintzaren babesarekin tartean EAJ kontseillua topagunea eta ekimen Euskal Hedabiden elkarte nazionalarekin. Pesek abiatu zuen desmartxa hau Jaurlaritzako buru Zelarik gaur egun EAJ ta dago gobernuko buru lanetan eta ikustekoa da beraz berari baitagokio egoera kudeatzea nola bukatuko den eta bereziki zertan geldituko den irrati lizentzien banaketa hau